Така, това беше първата лекция. Първата идея, продължение, Валентин. Вторичното знание е погибелно знание. Спасението се състои във възстановяването на Божието единство, което се случва в гносиса, а не във вярата. Пак ще повторя. В гносиса, т.е. Бог ти дава откровение за себе си, когато му спечелиш доверието, а не вяра. Вярващите ги очаква, казва Валентин, огромно разочарование, което те няма да могат да понесат. Казвал съм, не пречи да си вярваш и глупав. Много такива познавам, пак ги обичам, но вярата не решава въпроса. Няма да могат да понесат. Обитателите на Плерома, великата пълнота, са заинтересовани от това човекът да придобие истинско знание, за да устрани от себе си световната и мировата иллюзия. Гносисът е много важна част от Божествения план, защото той дава придобиването на целостта, а тази целост става част от великата плерома, т.е. великата пълнота на Бога. Църквите не работят за гносиса. Те забавят гносиса великото възстановяване. Те работят за друга воля, за да удължат властта си над света. И за това върху тях ще падне страшния съд. Той го нарича още Валентин Божия Чук. И казва, ознах, за тях милост няма да има. Разбира се, някога в бъдещето ще има, понеже Бог е любов, но за дълъг период няма да има. Казва, падналата мъдрост е станала знание и страст, защото е спуснала любовта. И от тук е цялата трагедия изпускането на истинската любов. В светът на космоса има нещо изначално изгубено и за това се е явило сътворението, защото се е случило разминаване с Божията същност, която е била скрита вътрешно в човешката душа. Но в този вътрешен живот се е случила пропаст, и в тази пропа са влязли тъмни сили. Нещо мрачно е влязло в човека. И сега цялата борба на сътворения свят е да се освободи от това мрачно в себе си. И това никога не се случва с вяра и религия а само с истинско пречистване. Иначе трагедията ще продължава хиляди години и този свят ще си остане всякога един катастрофичен свят. С ката... катастрофически съзнания, които все ще очакват края на света, защото са създали пропаста вътре в себе си. Истинското битие е невъзникващо битие и поради това неунищожимо. Но душите имат един могъщ помощник. Те трябва да открият синът в себе си. Чрез гносис трябва да заслужат гносис. Що е синът? Най-чистото слово скрито в човека. Това слово има власт да изгони всичко нечисто, вторично от човека. То може да изгони всяка църква, религия, вяра, умувания и да даде на човека единственото реално нещо – гносис, т.е. откровение за самия Бог.